Епоха великих географічних відкриттів Епохою великих географічних відкриттів називають період із середини 15 до середини 17 століття. У цей час було зроблено безліч найважливіших відкриттів на суші та на морі. Найвідомішою подією тієї епохи було відкриття Америки Христофором Колумбом. Відкриття Америки за 20 років до Колумба. У середині 15 століття король Португалії Альфонс V фінансував експедицію норвезьких капітанів-піратів Дідріка Панінга та Ганса Пофорста на пошуки північного морського шляху до казково багатої Індії. Негласним керівником цього таємного проєкту був представник короля Португалії Жуан Кортереал. Про історію експедиції Кортереала в Америку достеменно нічого не відомо. Кораблі вийшли з Норвегії або Данії і спочатку рушили до Ісландії. Звідти вони пішли до Гренландії, а потім у Новий світ. Письмові свідчення про експедицію, які б підтверджували факт прибуття Кортереала до Америки у 1472 році, збереглися лише в більш пісніх джерелах. Вирішальним доказом відкриття Кортереала вважається знаменитий глобус Мартіна Бехайма – 1492 року На ньому показано не лише Європу, але й землі на захід від Іспанії, які за деяких обставин можна вважати півостровом Нова Шотландія, островом Ньюфаундленд і затокою Святого Лаврентія. Відомості про ці території він міг отримати від близького родича своєї дружини, того самого Кортереала, який на той час був губернатором одного з Азорських островів де Бехайм мешкав 4 роки. Тут можна з упевненістю припустити, що вони багаторазово зустрічалися, і картограф одержав дорогоцінну інформацію безпосередньо від мандрівника. Відкриття Кортереала підтверджується й тим, що король Жуан II, надав синам Кортереала Гашпару і Мігелу право на островий материк, відкриті їхнім батьком. На початку XVI століття Гашпар і Мігел вирушили на пошук цих земель, але безвісти зникли. Мартін Бехайм, 1459-1507. Німецький географ і мандрівник. Довгий час перебував на португальській службі. Він є винахідником найстарішого зі збережених до наших днів глобуса.